Gawi újra felteszi a kérdést, és Elizabeth végül ezt válaszolja. Nem igazán foglalkoztam ezzel, gondolom, eltesszük egy raktárba. Jó, tudni még szeretném megvenni őket. Elizabeth félbehagyja az át, lenéz, elég hosszan ahhoz, hogy hosszú haja előre omoljon és eltakarja az arcát, mintha az hirtelen visszahúzódott volna a sötét estébe, majd félresimítja az arcából az esti sötétséget, és azt feleli.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 Az állami italbolt kirendeltsége csak két évvel később nyitott meg, és teljesen új érzés volt besétálni egy épületbe és bort rendelni. Majd elájultunk örömünkben. Apicsába, most aztán iszunk. Az első este dugig megtelt a hely. Még néhány környékbeli bugris is eljött. Megfürödtek parfümöt, meg borotválkozás utáni arceszt magukra, hogy elnyomják az istállószagot.